ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدقى الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Amma ba'd Pendengar Radio Raja Yang memakan Allah SWT Pertama kali kita bersyukur kepada Allah SWT Karena Allah SWT Telah memberikan kenikmatan Iman dan Islam kepada kita semua Sehingga kita Bisa Melakukan salah satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya. Ia ini berpuasa di bulan Ramadhan. Sebagaimana salaf riduhanullah alaihim jami'an selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6 bulan sebelum datangnya Ramadhan mereka berdoa kepada Allah. Dengan doa Allahumma balegna Ramadhan ya Allah sampaikan... Kita semua ke dalam bulan Ramadan Dan 6 bulan selepas Ramadan Mereka juga berdoa Ya Allah Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana Itulah yang diucapkan oleh salaf As-salaf ridwanullah alaihim jami'an Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini Kita akan membahas Kitabul Ma'asi wa Atsaruhha 'ala al-Fard wa mustama kitab akan membahas salah satu bentuk-bentuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Sheikh Hamid ibn Muhammad al-Muslih Salah satunya setelah menyebutkan dosa-dosa besar dengan jumlah 7, ada yang 70, ada yang 700 Dan setiap ulama memberikan satu dalil daripada penyebutan dan macam-macam dosa-dosa tadi Yakni sekarang kita akan membahas tentang masalah dan bentuk-bentuk dosa-dosa besar Yang Allah Subhanahu SWT haramkan atas diri kita semua Salah satunya adalah yani orang yang membunuh diri Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan 30 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala allahi yasira dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, sangat cinta akan kalian. Barang siapa yang melakukan itu semua karena kezaliman dan permusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan akan memberikan adab, api neraka dan yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyur al-muslimin, dan muslimat pendengar radio roja, yang dimakan Allah SWT, membunuh diri sendiri termasuk dosa besar. Dan apapun namanya, dan bagaimanapun hiasannya, kalau dia menghiasi diri dia dengan jihad di jalan Allah contohnya, tapi hakikatnya adalah membunuh diri mereka sendiri, maka balasannya adalah api neraka Nauzubillah min zalik. Seperti yang sekarang ini terjadi di berbagai macam tempat di luar Indonesia ataupun di Indonesia ini, orang yang menamakan dirinya pasukan-pasukan jihad, pasukan-pasukan berani mati dengan cara menaruh bom, bunuh diri, pakaian mereka di rompi mereka dan lain sebagainya ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa meskipun dihiasi dengan kata-kata jihad meskipun dihiasi dengan kata-kata mati syahid dan lain sebagainya yang berikutnya termasuk dosa besar adalah li'an yakni banyak melaknat orang tampak sebab yang dihakkan oleh Allah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq yani menghina melaknati orang muslim adalah perbuatan fasik hadis riwayatkan oleh al-Imam al bukhari Kemudian juga dari sahabat bin Dhakr Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: Lainul Mu'min Qatlihi. Menghina orang Mu'min seperti halnya dia membunuh orang tadi. Menghina dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak sepatutnya orang Mu'min mendapatkannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kaum Mu'minin. Allah subhanahu wa taala telah memuliakan secara, secara keseluruhan bani adam, walakat karbna bani adam, sungguh kami telah muliakan bani adam, tapi sayang fenomena caci mencaci, hina menghina, perkataan perkataan yang kotor, perkataan perkataan yang jorok, sering kita dapatkan. Naudzubillah mindalik mereka itu adalah orang-orang yang tidak malu kepada Allah subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar rasa malu. Ya ini sebenar-benar rasa malu apabila mereka menjaga lisannya. Sebenar-benar rasa malu adalah mereka menjaga apa yang di apa yang ada di antara kedua kakinya. Menjaga menjaga lisan dari sab mencaci maki, mengatakan kaum muminin mencelah kaum muminin dengan perkataan yang kotor, merupakan salah satu bentuk dosa besar. Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya yang keempat Termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Pengarang buku Al-Ma'asi Adalah Tasyabbuh Rijal bin Nisa' Awil Aqs Yang Laki-laki Menyerupai wanita Wanita menyerupai laki-laki Subhanallah ini adalah pemandangan yang sering dan banyak sekali kita dapatkan Di kalangan-kalangan di orang-orang yang mengaku Cinta model Demen model Mengikuti model Mengikuti zaman Sebetulnya yang kita dapatkan pada mereka adalah Mereka orang yang menyerupai Kaum laki-laki yang menyerupai perempuan Atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat mereka semua dalam hadis Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dia berkata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almutashabbihin min ar-rijal al bin-nisa'i walmutashabbihat min an-nisa'i bir-rijal hadis disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga al-Imam at-Tirmizi al dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya Allah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al mutashabbihina mereka laki-laki yang menyerupai wanita dia tidak rela tidak rida dengan ciptaan Allah subhanahu sebagai kutrat dia sebagai laki-laki dia ingin Mengkelabui manusia, menipu manusia dengan penampilan dia sebagai seorang wanita. Kita dapatkan mereka berada di pinggiran-pinggiran jalan di waktu senja telah tiba. Mereka berpakaian persis dengan pakaian wanita. Naudzubillah. Bahkan mereka berada di pinggir-pinggiran jalan merayu laki-laki. Naudzubillahi min dalek. Semoga Allah jauhkan diri kita. Dan semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka yang menyerupai wanita Mereka berdandan layaknya seorang wanita Jalan legak-legoknya layaknya seorang wanita Kemudian bahkan mereka yakni membayar dengan mahal pergi ke dokter-dokter Untuk merubah kemaluan mereka, untuk merubah payudara mereka Seperti halnya payudara, laki, payudara perempuan Min Dan juga Rasulullah s.a.w. melaknat Kaum wanita yang menyerupai laki-laki Di dalam masalah libas, masalah pakaian mereka Ia yani mereka lebih senang, lebih cinta Kalau mereka menggunakan pakaian yang dipakai oleh laki-laki Dengan memakai pakaian yang ketat-ketat Sehingga aurat mereka nampak Atau memakai, yakni pakaian-pakaian yang semua orang bisa melihatnya you can see Atau mereka memakai pakaian-pakaian Yang kalau dia duduk Maka auratnya akan terbuka Dan lain sebagainya Naudzubillah Nah ini termasuk dosa besar Termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT Dan Allah Subhanahu SWT murka kepada mereka Apalagi dilakukan di bulan yang mulia ini Di bulan yang penuh berkah Di bulan yang penuh rahmat di bulan yang penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dengan bangga melakukan hal ini Bahkan ketika mereka pergi ke tarawih Mereka pergi ke salat tarawih Mereka pergi pada acara buka puasa bersama dan lain sebagainya Mereka senang kalau berpenampilan layaknya laki-laki Mengumbar aurat mereka Atau sebaliknya laki-laki senang dengan penampilan sebagai seorang wanita. Naudzubillah mindalik. Kemudian pendengar radio juga yang makan Allah Subhanahuwataala yang kelima termasuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala adalah mendakwah ila bid'atin atau bolalat atau sunna sunnatan syi'atan. Barang siapa di antara mereka yang menyerukan kepada bid'ah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW atau menunjukkan orang kepada kesesatan menunjukkan orang kepada hadis yang doif membimbing orang memberikan nasihat orang dengan hadis-hadis yang doif atau dia membuat satu tradisi satu gaya hidup di dalam kehidupan dia yang mana gaya hidup tadi tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam bulan Ramadhan seperti sekarang ini, Maka kita jumpai orang-orang yang menyuruh kepada bid'ah, Yang menyuruh kepada beralah kesesatan, Sangat banyak dan luar biasa. Menumpuknya hadis-hadis do'if, Di kalangan para khotib, Para orang yang bercerama memberikan motivasi untuk berpuasa kita menjumpai banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW yang tidak sah dinisbatkan kepada Rasul SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, man daa ila zhalala. Barangsiapa yang menyerukan kepada dalalah terhadap kesesatan kana alaihi min al dia akan mendapatkan dosa mitsl athami man tabi'ahu seperti orang yang mengikutinya la yanqusu dhalika min athamihim syai yani Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun Ma'asyirul muslimin wal muslimat Pendengar Radio Raja yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah jelas bagi kita semua Larangan orang berbuat bid'ah Berbuat kesesatan Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna Allah berfirman Al-yawma akhmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditulakum Islam islamadina Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Yani hari ini telah aku sempurnakan agamaku di atas kalian semua. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian semua. Dan aku rela agama Islam sebagai agama kalian. Berkata Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Ayat Al-Ma'idah ayat 3. Kala ibn Abbas fitafsiri hadih al-ayah. Allah Subhanahu wa Taala akhbar Allah Taala Allah Subhanahu wa Taala telah menghabarkan Nabiya dan semua kaum mukminin. Penghabaran Allah Subhanahu wa Taala terjadi pada Haji Wada peristiwa Haji terakhir yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua sahabatnya dari kalangan Sahabat Ansar dan Sahabat Quraish, iaitu yani muhajirin wal ansar, dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dari kalangan hamba Sahaya atau sahabat yang datang dari negeri seberang dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin diberitakan kepada mereka semua bahasanya agama ini telah sempurna. Akbar Allah Taala Nabiyyu wa Mu'minin. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada nabinya dan kaum mukminin, Annahu akmalalahumul iman. Allah telah sempurnakan bagi mereka keimanan. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Dan tidak perlu orang menambah nambahi dalam agama Islam ini. Orang membuat satu syariat baru. Orang membuat satu metode baru. Orang membuat cara baru di dalam berpuasa. Cara baru dalam beragama, cara baru dalam bertarawih, cara baru dalam membaca Al Quran dan lain sebagainya. Waktu Azzam Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan semuanya. Fala yang kusuh abadan dan tidaklah agama ini dikurangi atau merasa kurang selama lamanya. Waktu Rabi dan telah disetujui telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang pernah disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yaskhathu abada dan Allah Subhanahu wa taala tidak murka terhadap agama yang telah diturunkan pada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa antum rujuk penafsiran surat al-maidah ayat 3 ini pada tafsir Ibnu Khazir jilid 2, halaman 12. Oleh sebab itu, ekwani fitdin, pendengar radio raja yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam golongkan orang yang menyuruh kepada bid'ah, orang yang menyuruh kepada kesesatan, atau membuat satu cara yang tidak ada contohnya dari Islam, dia telah berbuat dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Dirwayatkan dari Al-Mundhir Ibnu al Jarir an abihi qala qala an al sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan barang siapa yang membikin satu metode satu cara di dalam Islam satu sunnah yang sayyi'ah satu sunnah yang jelek yang tidak ada dasarnya daripada Islam dan alaihi wizruha dia akan mendapatkan dosanya Wahizrumana hamilabi hamimbardi dan orang dosa orang yang mengamalkan setelahnya. Oleh sebab itu nasihat saya kepada mereka yang berbuat bid'ah atau menyerukan kepada bid'ah takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalian tidak bisa menjamin orang-orang yang hidup setelah kalian akan sama seperti yang kalian ajarkan. Mereka akan berbuat lebih daripada yang kalian ajarkan. Karena kalian telah berbuat sesuatu yang telah mendahului Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya. Oleh sebab itu, Mahasurah Muslimin, pendengar radio Rajak yang mengatakan Allah Subhanahu Wataala, iaitu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan tadi diruatkan oleh al-imam Muslim dalam kitabul Ilm dalam kitab al Ilmu merupakan satu bantahan kepada pelaku-pelaku bid'ah ah. Merupakan satu bantahan kepada pelaku-pelaku bid'ah ah. Orang-orang yang membuat satu cara-cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Islam Bahasanya mereka juga tidak bisa menjamin orang yang mengikuti mereka Akan sama persis dengan apa yang mereka ajarkan Inilah yang saya katakan sekarang ini yang munculnya bid'ah yang begitu banyak melebar di kalangan kaum muslimin Mereka menyangka dengan perbuatan yang lebih dikedekatkan kepada Islam Mereka akan lebih menerima Islam Tapi subhanallahul adzim Justru kebalikannya Justru yakni mereka semakin sesat dan semakin jauh daripada Islam Dan menyangka ini adalah adalah ajaran Islam Orang-orang yang sekarang ini bergelimang dengan kebidahannya. Dengan ajaran bidahnya. Setelah mereka meninggal dunia. Mereka tidak akan aman daripada dosa yang mereka perbuat. Karena sebab perbuatan mereka. Orang yang mengikutinya akan lebih-lebih-lebih bidah daripada diri dia. Akan lebih mengada-ada di dalam masalah urusan agama mereka. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu... Hendaklah mereka yang suka ceramah Mereka yang suka berkhutbah Mereka yang suka memberikan mejangan Di bulan-bulan Ramadan. Anda harus betul-betul jeli Dan betul-betul teliti Dikoreksi lagi Hadis-hadis yang dibawakan kepada umat Islam Agar mereka tidak terjatuh Dalam perbuatan yang salah Dalam bimbingan yang salah Memang maksud anda Niat anda adalah baik, tetapi kebaikan itu hendaklah diukur dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menganggap oh ini hadis ini sangat cocok kalau diucapkan, kalau diberikan, kalau disampaikan pada malam Lailatul Qadar maka orang akan banyak shodaqoh, zakat dan lain sebagainya. Maka orang salah memahami petunjuk daripada Rasulullah SAW dengan mengikuti apa-apa yang bukan dari Rasulullah SAW. Kemudian, dengar radio Raja yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun antum berada. Ketahuilah bahasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Selalu mentahdir, selalu memperingatkan Agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Allah dan Rasulullah SAW ajarkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alayhi, Al-Imamul Bukhari dan Muslim Dan keduanya mensetujui hadis ini dan hadis ini banyak dihafal oleh antum semua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza barang siapa yang berbuat sesuatu perbuatan di dalam masalah agama ini malaysa Ma minhu yang tidak ada dasarnya di atasnya fa rad maka perbuatan itu adalah tertolak maka perbuatan itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dalik berkata Muad bin Jabal seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi yani wasallam bahwa dia berada di Syam فقال يعني pada waktu itu Muad bin Jabal di Syam dan dia berkata kepada seluruh manusia yang ada di sana penduduk kota Syam apa perkataan beliau alaikum bil ilmi qabla an yurf'a Allah, wainna rafahu zahab ahli, waiyakum walbid'ah, watabd'ah, watanatu. Kata Mu'adh bin Jabal, wajib atas kalian dengan ilmu. Dibekali segala sesuatu dengan ilmu. Ketika kalian berbuat dengan ilmu, ketika kalian beramal dengan ilmu, ketika kalian berkata dengan ilmu. Ketika kalian berbuat apa saja dengan ilmu. Ia'ni, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal kama kala al-imamul Bukhari. Ia'ni berilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum kita berkata dan berbuat. Seperti yang dinyatakan oleh al imam al Bukhari tentang wajibnya orang berilmu. Nah perkataan Mu'ad ibn Jabal ini bukti. Bahasnya apabila kita ingin berpuasa, maka berpuasalah dengan ilmu. Apabila kita ingin terawih, maka terawihlah dengan ilmu. Apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka bacalah dengan ilmu. Artinya kita betul-betul tahu atau kita bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama tentang yang benar di dalam masalah amalan-amalan ini. Ala ketahuilah kata Mu'ad bin Jabal. Ala wa inna raf'ahu zahaba ahlihi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu diangkat, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalnya orang-orang yang menekuni ilmu tadi, orang-orang yang menjadikan ahli dalam ilmu tadi. Jadi ini merupakan asratus sa'ah seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri-ciri kiamat dengan meninggalnya para ulama. Kemudian beliau melanjutkan. wa iyyakum dan jauhilah atas sekalian. Al-bida' wa'at-tabaddu' Berbuat bid'ah dan mengada-ada di dalam masalah agama ini. Wa'at-tanatuk. Juga tanatuk. Tanatuk ini adalah satu perbuatan yang memberatkan diri dia. Sementara perbuatan tadi tidak pernah dianjurkan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahasanya agama Islam ini mudah dan janganlah kalian bermudah, janganlah, yakni agama Islam yang mudah ini, yakni dibikin sangat mudah sehingga orang itu meninggalkan banyak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang berikutnya yang keenam daripada dosa-dosa besar yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah suul jiwar. Mereka berbuat kejelekan, mengganggu tetangganya, kemudian membuat tetangganya tidak nyaman tinggal bersama diri dia, yakni menjadikan uh, tetangganya sebagai musuh dan banyak hal-hal yang lain. Nah ini Ikhwanul Fiddian yang makan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman Kaila ya Rasulullah kemudian para sahabat bingung bertanya kepada Rasulullah siapa orang-orang yang tidak beriman tadi Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad wa khasir." Kemudian, "Wa kila, ya Rasulullah, laqad wa khasir." "Man hadha?" Para sahabat bingung, menanyakan kepada Rasulullah sallallahu "Ya Rasul, siapa orang-orang yang tidak beriman itu?" "Tentunya mereka orang-orang yang merugi, mereka orang-orang yang tercela." Qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya la yu'min la ya'man jaruhu sawa'iqahu yani apabila tetangga-tetangga mereka tidak aman daripada mulut tidak aman daripada perbuatan-perbuatan diri diri dia yakni tidak tidak aman daripada syururihi tidak aman yakni mereka selalu tergoda mereka selalu ditolimi, mereka selalu dibikin tidak nyaman nah ini ikhwanul Pendengar radioloja di manatun antum berada. Pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Dan orang yang tidak berbuat baik terhadap tetangganya. Ditakutkan masuk dia dalam perbuatan dosa besar. Masuk dia dalam kemurkaan Allah Subhanahu SWT. Al Jibril selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW tentang berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai yani, uh, Rasulullah SAW Menyangka tetangga itu akan menjadikan Ahli waris Setelah meninggalnya Nabi SAW juga bersabda Dalam hadisnya yang lain dari Abi Hurairah an: R.A Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir Barang siapa yang Beriman kepada Allah Dan hari akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir maka fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Nah, Ikhwan Hidin, pendengar radio roja ilmakan Allah Subhanahu SWT, memuliakan tetangga ini tentunya, tetangga-tetangga kita, yang ada di sebelah kita, yang ada di depan kita, yang ada di samping kanan kita, yang ada di sebelah kiri kita, dan lain sebagainya, tentunya bermacam-macam. Karena kita tinggal di lingkungan, di masyarakat Indonesia yang masih majemuk, masih beragama, lebih daripada satu. Ada di sana tetangga kita yang non-muslim, ada yang islam. Tentunya berbuat baik terhadap tetangga ini umum sifatnya. mereka Yang muslim ataupun yang non-muslim karena itu adalah hak mereka sebagai seorang tetangga. Kalau tetangganya adalah seorang muslim Tentunya dia memiliki kewajiban yang lebih Pertama hak dia sebagai seorang muslim kita harus perhatikan Yang kedua hak dia sebagai seorang tetangga kita harus perhatikan Yang kedua adalah Kalau tetangganya itu muslim Kemudian plus ditambah saudaranya itu masih saudara dengan kita Maka dia punya dua hak, dua kewajiban atas tetangga yang seperti ini Bahkan tiga Pertama, hak dia sebagai seorang tetangga, hak dia sebagai seorang karib kerabat saudara-saudara kita, dan hak dia sebagai seorang muslim. Namun, apabila tetangga kita hanya sebatas seorang tetangga saja, tapi agama dia bukan Islam, maka dia berhak mendapatkan, yakni perlakuan baik sebagai seorang tetangga. Kemudian, contoh-contoh, yakni dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya adalah Disebutkan oleh beberapa ulama Salah satunya contoh-contoh dosa besar Yang pernah disebutkan oleh Ibn al-Qayyim Dalam kitabnya Al-Kabair Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair Dan juga Kitab Al-Kabair milik yang ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim dan juga kitab Al-Jawazir yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan selainnya banyak sekali yang menuliskan tentang masalah dosa-dosa besar ini salah satunya yakni sebagai contoh adalah yang pertama adalah taswir ya yang ketujuh itu berarti itu adalah taswir yakni menggambar melukis makhluk-makhluk yang bernyawa Kemudian yang berikutnya yang kedelapan adalah isbalul izar. Ini termasuk dosa-dosa besar isbalul izar. Yaitu mereka memanjangkan celananya, pakaiannya, sarungnya, gamisnya di bawah mata kaki. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan adalah taallumul ilm ni dunya auqidzmanih. Yaitu orang belajar ilmu, belajar ilmu, tapi dengan tujuan untuk untuk meraih dunia, untuk mendapatkan dunia Atau dia menyembunyikan ilmu tadi, dia tidak ajarkan Kemudian yang kesepuluh adalah khianah orang berbuat khianah. Yang kesebelas, termasuk dosa besar adalah orang melakukan risuah Risuah ini adalah sogok menyogok, suap menyuap Dan ini tradisi yang seperti ini sudah memasyarakat di negara kita ini Waliyadu billah Ya, pada Rasulullah SAW melantarnya, yani la allah, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat orang yang menyuap atau disuap. Jadi perbuatan menyuap atau disuap ini sungguh asyik dilakukan mereka-mereka yang ingin mencari pendapatan tambahan, pendapatan sampingan. Ketika di kantornya sepi, maka mereka pergi, yani mencari mangsa suap-menyuap yang terjadi di dalamnya. Bahkan yang kita sayangkan lagi suap-menyuap ini sudah terjadi di berbagai atau di belahan-belahan masyarakat-masyarakat -belahan masyarakat-masyarakat Islam yang ada di timur tengah sana. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang ke-12 adalah azabah li ghairillah. orang yang menyembelih sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi perbuatan ini kalau dia, niat, dia niatkan takarruh beribadah kepada Allah Bisa jadi perbuatan ini masuk dalam perbuatan syirik min Kemudian yang berikutnya Yang ke-13 adalah manar yani Dia merubah patokan-patokan tanah Pengen tanahnya luas, pengen ukuran tanahnya nambah Setiap hari dia rubah patoknya orang lain, batas tanahnya orang lain Kemudian setelah itu disertifikatkan, setelah itu diaku, diklaim sebagai hak dan milik dia. Na'udzubillah min zarik. Kemudian yang keempat belas, termasuk daripada dosa besar, adalah mensab, mencela sahabat Rasulullah SAW wa akabirahum dan juga mensab, mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior seperti mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah dan Rafidah dan teman-temannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang ada di Iran sana, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah yang ada di Indonesia juga. Mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Padahal mereka adalah sebaik-baik manusia, generasi yang Allah Subhanahu Wataala turunkan untuk umat ini sebagai alat untuk mentransfer Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tangan kita sekarang ini. Bagaimana yang Islam mereka mencelah mencelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka yang menyampaikan Islam. Padahal mereka yang tahu Al Quran itu diturunkan, padahal mereka yang tahu, iaitu ayat ini diturunkan untuk siapa dan kepada siapa, hadis ini diturunkan untuk siapa dan kepada siapa, bagaimana mereka rela menghina para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lah tsubu ashabi, jangan kalian pernah menghina, mengolok-olok, mencemooh." Ah, mengurangi kehormatan mengurangi kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ahadakum kalau seandainya di antara kalian anfaqa kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud ini emas ma balaghan sahdihim wa la kalian tidak akan menyamai mereka atau kalian tidak akan menyamai separuh daripada yang mereka korbankan untuk Islam ini, Subhanallah, yakni Syiah Rafidah sangat gemar mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yakni sampai sekarang ini penyalahan mereka itu tetap ada, mereka mengatakan bahasanya yakni Abu Bakar itu telah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana khilafah itu sebetulnya adalah milik Ali ibn Abi Talib kemudian dirampas kaum muhajirin dan ansor diprovokatori agar mendukung Abu Bakar itu perkataan orang-orang Syiah kemudian juga ya ini Syiah juga mengatakan bahasanya Abu Umar juga demikian bahkan perkataan-perkataan mereka yang lebih keji yang sekarang ini terdapat pada pengikut-pengikut mereka. Pada orang-orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman Syiah yang sekarang-sekarang ini, mereka menganggap Abu Bakar dan Umar adalah berhala daripada berhala-berhala jahiliyah yang tidak layak sebetulnya berada di sebelah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berusaha dan berkeinginan keras untuk memindahkan kuburan itu dari sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahimindzalik. Pada hari kita tahu, maasirul muslimin, pendengar keradioja yang melihat Allah Subhanahuwataala akan kehebatan, keutamaan dan kejayaan dua orang sahabat ini dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah khulafa' al-rashidin dinyatakan oleh Rasulullah SAW khulafa' al-rashidin al-mahdiin. Yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wataala, kita disuruh untuk memegangi sunnah-sunnah yang datang daripada mereka. Kemudian yang berikutnya, iaitu yang kelima belas termasuk daripada dosa besar dan ini termasuk iaitu yang pernah saya terangkan pada kesempatan yang lalu adalah meninggalkan solat bersama jamaah, meninggalkan solat jamaah tanpa ada alasan yang syar'i dan juga yang lebih penting daripada itu yakni meninggalkan sholat jumat tanpa ada alasan yang syari Naudu billah min taliq Kemudian setelah itu setelah kita membahas dosa-dosa besar Yang kedua kita akan bahas apa itu dosa-dosa kecil Kalau kita tahu dosa-dosa besar seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama Salah satunya Ibn Hajar al Haytami, kemudian juga beberapa ulama-ulama yang lain tentang takrif atau definisi dosa-dosa besar. Sekarang kita ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW tentang dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini sangat banyak dilakukan oleh manusia, sangat banyak dilakukan oleh kita semua. Sehingga Rasulullah s.a.w. menyatakan dalam sebuah hadisnya, Kullu bani Adam khattak, setiap anak Adam itu khattak berdosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Tapi aglatnya mayoritas yang dilakukan kita adalah dosa-dosa kecil. Definisi daripada dosa-dosa kecil seperti yang didefinisikan yang ditakrifkan yang diterangkan oleh salaful ummah dan juga beberapa ulama-ulama salaf mereka mendefinisikan seperti perkataan Ibnu Abdussalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam beliau mengatakan fa in an aqallil kadair fa hiya kalau seandainya yakni dosa bobot, dosa tadi lebih kecil, lebih ringan daripada dosa-dosa besar, itu adalah dosa kecil. Seperti yang kita kemarin ketahui dan pelajari bersama, yakni dosa besar seperti yang didefinisikan oleh Abdullah ibnu Abbas, radiyallahu anhumah, dan juga Al Hassan Al Basri dan juga beberapa tabiut tabiin yang setiap dosa yang dikatakan dosa besar adalah setiap dosa yang diakhiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azabnya dan siksanya itu adalah dosa besar. Adapun dosa kecil itu lebih ringan daripada dosa besar. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abi Salam, fainna qasat an akalil kabair, fahiyah as-sagira. Kalau lebih kecil, lebih ringan daripada, yakni kabirah, daripada dosa besar, itu dinamakan, yakni, dosa-dosa kecil. Oleh sebab itu, yakni ada beberapa definisi dari para ulama tentang masalah dosa-dosa kecil. Yang pertama adalah, Annaha ma lam yakhtarin bin nahi anha wa'idun au la'n, au ghabab, au uqubah. Yang pertama adalah, seperti bisa antum dapatkan ta'rif ini, pengertian ini. Pengertian dosa kecil dari kitab Qawaidul Akkam. Adalah dosa yang tidak dibarengi dengan larangan dari Allah SWT. Dosa yang tidak dibarengi dengan wa'id. Dengan ancaman Allah, atau laknat Allah, atau kemurkaan Allah, atau hukuman Allah SWT kepada pelakunya. Itu dinamakan dosa kecil. Kemudian yang kedua, definisinya, ini terdapat dalam kitab Al-Jawabul Kafi, yang ditulis oleh Ibn Al-Qayyim. Waqila innaha, yang dinamakan dosa kecil adalah manaha anhur rasul. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wahyu sahiratun itu adalah dosa kecil. Wa alamana hallo'an dan apa-apa yang telah Allah subhanahuwataala larang di dalam Al Quran itu adalah dosa besar. Jadi pengertian daripada dosa kecil menurut Ibn al Qayyim di sini dan juga diikuti pengertian ini oleh al Tahawi, al Imam al Tahawi. Yani apa yang dilarang oleh Rasul itu adalah dosa kecil Apa yang dilarang oleh Allah itu adalah dosa besar Nah Dari definisi-definisi ini Dan ta'rif-ta'rif -ta yang ditulis oleh para ulama Semakin jelas bagi kita Ya'ni dosa kecil mengarah kepada satu perbuatan Yang mana Allah SWT tidak mengancam pelakunya Dengan azab dengan siksa Dengan apa-apa yang menjadikan keberatan kepedihan bagi pelakunya Dosa-dosa kecil amatlah banyak dilakukan oleh manusia Hendaklah orang, hendaklah setiap kita bertobat daripada dosa-dosa ini Dan dosa-dosa ini sebetulnya telah banyak kita lakukan Selama satu tahun penuh Sebelum datang Ramadan Kita introspeksi diri kita Betapa banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan pada Allah Subhanahu Wataala. Oleh sebab itu, makasirul muslimin, pendengar radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, saya nasihatkan di bulan Ramadan yang mulia ini kita hendaklah banyak bertaubat kepada Allah, banyak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala dari segala macam dosa kecil yang pernah kita lakukan. Ketika sekarang ini kita mendapatkan seseorang Yang merasa berat dengan puasa Merasa terbelenggu dengan puasa yang mereka lakukan pada hari ini Ini adalah dampak dosa kecil yang melekat pada hati dia Ketika kita sekarang ini mendapatkan Orang yang merasa bosan dengan puasa Puasa lagi, puasa lagi Maka ketahuilah ini adalah dampak dosa yang mereka lakukan selama di dunia ini. Naudzubillah mindalik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wataala di bulan puasa ini. Bertaubat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Seperti halnya dalam riwayat dalam riwayat Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Umar berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayuhan nas, Wahai manusia. Atubu ilallah bertaubatlah kalian kepada Allah Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'atamarrah Sesungguhnya aku Aku Rasul sallallahu alaihi wasallam Yang dijamin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan surganya Atubu bertaubat kepada Allah Mi'atamarrah seratus kali Berapa taubat yang kita lakukan kaum muslimin Berapa kali kaum muslimat pendengar radio raja yang makan Allah Subhanahu wa taala taubat yang kita lakukan selama hari ini. Tentunya lebih sedikit daripada taubat yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau lebih banyak tetapi taubatnya tidak pernah mengubah hatinya. Taubatnya tidak pernah merubah perilakunya. Ini adalah ciri-ciri bahasnya taubat dia belum didengar belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan para sahabatnya dengan banyak beristighfar beliau selalu membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 8 a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, tubu ila Allah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatann dengan taubat yang benar-benar taubat, dengan taubat yang betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu ta Dengan taubat itu, ayyuhal mu'minun, kaum muslimin, asa rabbukum ay yukfir ankum sayi'atikum dengan taubat itu kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa-dosa kalian, wajudhilkum dan dengan taubat itu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya, tajrimintahtihalanhar di mana surga itu mengalir di bawahnya air sungai. Yauma la yuzza la yauma la yuz, la yuzillahu an hari yang mana ingatlah akan hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak membalas nabinya dan walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang beriman bersama mereka. <tuh> Ma'asyiral muslimin Yang makan Allah Subhanahu wa taala kemudian juga di dalam surat An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bertobatlah kalian semua kepada Allah. Semua kalian. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, orang muda. Allah tidak membedakan. Yang bertobat hanya orang yang tua saja. Yang usianya 60 tahun, 70 tahun. Tidak. Tapi jami'an semua kita. Semua bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengarkanlah firman Allah dalam surat Al Hud dalam surat Al Hud wa nastaghfir rabbakum thumma tubu ilaih dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian dalam satu riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira Dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walladhi nafsi bi Demi jiwaku yang ada di tangannya demi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah law tuznibu kalau seandainya kalian berbuat dosa la <tuh> zahaballahu yani Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa mereka wala ja'aq biqaumin yadznibuna fa Allah fa Kemudian setelah itu ada satu kaum yang berbuat dosa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Maha ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap dosa yang dilakukan oleh setiap hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu cerita yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah seorang hamba yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba ini berkata Adab Ada seorang hamba yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa Fakala dan hamba ini berkata kepada Allah. Ya Allah ampunilah dosaku. Fakala tabarak wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berkata kepada diri dia. Apakah hambaku berbuat dosa dengan satu dosa? Dan dia mengetahui bahasanya tidak ada yang mengampuni dosa tadi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Ia ni Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya karena sebab istighfar dia Karena sebab pengakuan dia bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala macam dosanya Dan dia telah mengakui bahasanya Allah yang akan menghapuskan dosa-dosanya Kembalilah hamba ini berbuat dosa dan dia mengakui bahasanya dia berbuat dosa Dan dia tahu bahasanya Allah yang akan mengampuni dosanya Kembali beristighfar kepada Allah. Berkali-kali orang ini melakukan perbuatan ini. Dan Allah SWT ampunkan atau berikan ampunan kepada diri dia. Mahasyirul Muslimin. Wal muslimat. Pendengar Radio Roja yang dimakan Allah SWT. Dari ayat dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Menunjukkan kepada kita akan wajibnya orang bertaubat dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mumpung Allah berikan umur panjang di bulan Ramadan ini Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita Detik-detik sebelum sidang isbat sudah dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Detik-detik menjelang terawih sudah meninggal satu hari sebelum tarawih, satu hari sebelum puasa mereka meninggal. Mereka telah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga kita mampu berpuasa di bulan Ramadhan ini. Maka hendaklah dari ayat dan hadis tadi. Kita bisa petik pelajaran dan hikmahnya. Yang pertama, wajibnya orang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala maksiat. Yang kedua... Bahasanya di dalam hadis dan ayat dan hadis yang saya bacakan tadi. Ada satu pelajaran yang sangat penting. Akan rahmat Allah. Keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini. Hendaklah kita gunakan dengan baik-baik di bulan Ramadhan. Kita meminta kepada Allah... Agar kita dijadikan utaqq min nar orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wataala dari sengatan api neraka, dari panasnya api neraka. Kita berhalab kepada Allah Subhanahu Wataala dijad agar dijadikan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala bermulak dalam surat Al-Araf ayat 153. Audo billahi rajim. Walla dina amilus syiat dan mereka-mereka yang berbuat sayi'at, berbuat dosa. Summa tabumimba' diha. Kemudian dia bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa tadi. Wa a manu, yani beriman kepada Allah subhanahuwataala. Beriman di sini artinya dia meyakini Allah subhanahuwataala mengampuni dosanya. Kemudian dia mengamalkan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Dari segala dosa yang dia lakukan Warrahim Maha sayang terhadap hambanya Dari segala macam dosa Dari segala macam dosa yang mereka lakukan Ma'asyiral muslimin Wal muslimat Pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, hendaklah dari pelajaran Kitab Al-Maasi ini kita bisa mengambil pelajaran yang penting agar kita betul-betul dijauhkan dari perbuatan dosa dengan segala macamnya. Dan sebelum saya tutup kajian kita pada sore hari ini, saya berharap. Suasa kita pada hari ini bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga saja Tapi kita yakni, bisa menahan hawa nafsu kita Bisa mengendalikannya dari segala macam Dan kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu SWT Pada hari ini dan hari esok Sampai betul-betul kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi Ia'ni taubatan nasuha orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Dan apabila ada pertanyaan Ada pertanyaan dari Antum Berkisar tentang masalah Al-Ma'asi dan juga Tentang masalah sawm Tentang masalah puasa kami persilahkan Dan kami kembalikan Waktu kepada Al-Akh uh, Mudi' Saudara Fawaz, nampak. No, silakan. Taib. Demikian ikhlas dari selama azan ya Pembahasan yang sangat bermanfaat dari uh, kitab Al Maasi, uh, kemaksiatan yang pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat bersama ustaz Ali Saman Hasan Al Syahfidul Kita akan buka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya. Seperti biasa kami layani di nombor telefon 8236543. Atau pesan singkat di 088 Kita angkat untuk yang pertama dari panel phone. Assalamualaikum Waalaikumsalam Silakan Bapak, mohon maaf dikecilkan radio monitornya Dari mana Pak? Iya Pak Iya, dari mana? Cakung eh, Pak Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gini Ustaz Saya minta saran dari Ustaz bahwa uh, akhir-akhirnya kan uh, saya baru mengenal Roja gitu ya, yeah. jadi yang dulu saya tidak mengenakan jenggot dan alhamdulillah sekarang sudah berjanggut oh, mengenakan sunnah Rasul dan saat ini juga saya uh, bekerja di sebuah instansi swasta ya, jadi karyawan yeah. dan di situ saya dilarang untuk uh, berjangkot itu. Nah, Saya menanyakan begini, uh, hukum berjangkot itu wajib, sedangkan memberi nafkah kepada keluarga adalah wajib. Di, di mana Ustaz kita memberikan uh, proporsinya di dalam masalah ini Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak silakan Ustaz. Ya. Bagi saudara kita yang ada di Cakung, mudah-mudahan mudah Allah Subhanahuwataala menguatkan hati antum, karena iltizam satu pengaruh daripada dakwah salafiyah yang diberkati oleh Allah Subhanahuwataala telah meresap di hati antum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala menjadikan hati antum terus kuat-kuat-kuat memegang dakwah, memegang ajaran ahlu sunnah wal jama'ah ini. Pertama, yakni saya katakan bahasanya hidup kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah? Apakah kita akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua bil khairi was syarr. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lana balawannakum wal khairi fitnah." Dalam surat Al-Anbiya Yani Allah Subhanahu Wa Taala ujikan kalian dengan kebaikan dan kejelekan dan apa-apa yang menimpa antum yang ada di Cakung dengan sebab iltizam memegangi petunjuk Rasul Sallallahu Sallam tentang wajibnya berjenggot karena berjenggot itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan atas diri kita semua dengan sabda-sabda yang sangat banyak. Sabda Nabi SAW tentang perintah orang memanjangkan jenggot, afulleh, afulleh, iaitu panjangkan, tinggalkanlah, biarkanlah jenggotmu seperti itu. Ini adalah perintah dan kita tidak boleh, iaitu melanggar daripada perintah Allah Subhanahu Wataala. Namun, kondisi yang ada di lapangan ketika kita berhadapan, iaitu tidak boleh orang itu uh, memakai jenggot ketika bekerja. Saya katakan di sini, iaitu Apakah larangan itu menyebabkan kita dikeluarkan sehingga kita tidak, tidak mendapatkan pekerjaan lagi atau hanya sekedar himbauan dan sebagainya? Saya kira ada sebagian tempat yang itu merupakan himbauan dan kalaupun orang tetap melaksanakannya maka tidak apa-apa. Tetapi kalau ternyata kejadian demikian maka Bismillahirrahmanirrahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahuwataala, yakni seperti yang kita mampu atau sesuai dengan yang kita mampu seperti itu. Nah, Kota Islam kami buka kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum Halo. Tayib terputus bagi Anda yang akan bertanya atau yang sudah masuk di 8236543 kami persilakan kembali. Kami buka di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dari mana? di Cilangkang Ustaz. Silakan Bapak ya. Abutari. Ustaz saya mau tanya pertama, uh, kumis itu dipotong atau dicukur atau dikerok itu Ustaz? Iya. Itu satu, kedua di tempat saya ini uh, melakukan salat rawainya itu 4 4 3 witir. Iya. Nah, itu ada dasarnya enggak Ustaz? Iya, coba begitu ya. Asalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istigh. Iya, uh, pertanyaan yang pertama tentang masalah kumis, kumis itu adalah dipotong hmm. dengan gunting bukan dikrok. Itu sunnahnya dari Rasulullah sallallahu <coughs> Kemudian yang berikutnya tentang pelaksanaan salat tarawih, apakah dilakukan 4, 4 3 Ataukah uh, 2 2 2 2 3? Saya katakan yang sesuai dengan uh, petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul laili wa nahari masna-masna. Ia solat malam dan solat siang itu dua rakaat-dua rakaat. Jadi yang lebih dekat kepada sunnah adalah menjalankannya dengan dua rakaat-dua rakaat. Ya, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Adapun pun, ianya yang dilakukan orang, ianya dengan empat rakaat-empat rakaat. Saya katakan memang ada dasarnya. Ada dasarnya dalam hadis Nabi SAW yang saya belum bisa hadirkan pada saat ini. E, namun e, tetaplah kita berpegang dan merujuk terhadap sunnah Nabi SAW dan e, Al Imam e, Syaukani, iaitu pernah mentafsirkan hadis yang empat empat tadi, iaitu hadis. Yang solatul nailli one nahari matna matna, yang solat laill dan solat nahar siang dan malam itu dua dua adalah penafsiran daripada hadis yang sangat global tadi. Wallahu a'lam besoal. Tapi mengenai, nah kita angkat berikutnya di lain telefon di uh, penerbangan ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dari mana pak? Dari Keranggan pak. Nah silakan. Mohon dikecilkan radio monitornya, Bapak, biar tidak ada feedback, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. E, dalam rangka Ramadan, Pak Ustaz, ini kan kita karwei sama Ustaz ya. Iya, iya. Terus e, tadi siang waktu Ustaz siapa tuh ceramah, katanya kalau yang 23 rakaat itu kan bukan sunah ya. I iya, kenapa, Pak? Bukan sunah Nabi gitu. Iya, iya. Jadi yang kita laksanakan kalau 23 gitu berarti gimana Pak Ustaz berkomnya. Iya iya iya. Baik, cukup Pak ya? ya Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa eh dari pertanyaan Bapak yakni eh, menanyakan tentang pertanyaan ustaz yang tadi ngisi yakni wallah wala saya tidak mendengar eh, ngisinya seperti apa. Tapi yang jelas eh, tentang jumlah bilangan salat tarawih seperti yang diterangkan dalam riwayat-riwayat yang sangat sahih sekali adalah La Yazidu An Ehda Asyara Raka'ah Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah menambah Jumlah bilangan raka'at terawih itu Lebih daripada 11 uh, raka'at Namun, saya katakan ya, Dalam uh, beberapa hal Yang banyak sekarang ini pertanyaan-pertanyaan Tentang masalah jumlah raka'at Apabila dikerjakan uh, 23 atau lebih Daripada itu, apakah Itu sesuai dengan sunnah? Saya katakan disini, ya ini tidak ada Dalil atau Keterangan para ulama yang Mendaifkan riwayat 20 rokaat Akan tetapi kalau kita Kembali kepada riwayat yang lebih kuat Dengan menjalankan 11 rokaat itu adalah Cukup bagi kita Ekonomis dalam menjalankan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Dari pendengar di Bekasi Ustaz saya mempunyai teman Seorang laki-laki Ya. yang kemudian dia merubah dirinya menjadi seorang uh, perempuan nah. termasuk me mengoperasi uh, kelaminnya ya. kemudian dia uh, bertaubat sekarang ya. dan bahkan melakukan ibadah haji nah, tetapi ya. dia lebih senang disebut sebagai ustazah atau hajah daripada uh, uh, yang lainnya apakah sah atau benar taubat yang dilakukannya bagaimanakah apabila dia bercampur uh, sholat dengan akhwat atau kaum muslimah yang lainnya iya iya Ya pertama, pertama iaitu taubat yang nasuh, taubat yang e, nasuha, yang seperti yang saya terangkan tadi, orang bertaubat dengan taubat yang nasuh adalah ciri-cirinya dia betul-betul ikhlaq anidam, ini yani betul-betul meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, kalau seorang hajah yang tadi seperti disebutkan tadi dia telah naik haji mengganti kelaminnya. Dan tetap dia mau disebut sebagai ustazah atau hajah. maka, ya syarat-syarat taubah nasuha belum ada pada diri orang tadi. Syarat-syarat taubah nasuha, taubah yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum ada pada diri orang tadi. Dan hendaklah dia meninggalkan sebutan dengan ustazah atau hajah. karena ini termasuk, ya merubah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita angkat dari pertanyaan Pak Anwar di Karawang, Ustaz Barkalahufik, apabila-bila apabila seseorang melakukan kesyirikan sedangkan dia tidak tahu bahawa itu syirik, bagaimana hukumnya orang tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, apabila yakni orang itu tahu, apabila dia berbuat syirik, sementara dia tidak tahu ada itu adalah perbuatan syirik. Dan kemudian setelah itu dia tahu itu adalah perbuatan syirik, hendaklah cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, meninggalkan perbuatan-perbuatan dia tadi. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik atau agar kita terjauh daripada perbuatan-perbuatan syirik tadi, iaitu. Allahumma inni a'udzubika ya Allah aku berlindung kepadamu, mu min an usyrika bika syai'an dari berbuat syirik dengan sesuatu yang aku tahu wa ana wa'udzubika min an usyrika bika syai'an la la'lamuhu dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan dosa syirik yang aku tidak tahu. Nah, di sini yang berbuat syirik ni yani semua orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu Wataala adalah dia bertobat pada Allah Subhanahu Wataala. Tentunya kuan fikin apabila kita merasa bahasanya kita kecolongan juga dengan perbuatan syirik menunjukkan bahasanya kita jarang sekali mempelajari atau ngaji di tempat-tempat yang mengajarkan pelajaran tauhid atau pelajaran akidah oleh sebab itu, hadirilah pengajian-pengajian yang selalu orientasinya kepada tauhidullah, kepada pemahaman tauhidullah dan. Nah. Eh, hey, bikhotul Islam, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana, Pak? Dari uh, Jakarta Timur, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya, Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, tadi kan katakan tarawih itu 8 entar ya. Ia ya. alapas sebenar. Kalau anak ini selama anak ikut majhansalat, lah. jadi anak melihat uh, imamnya jika imamnya tu manina, anak ikut dua tiga; jika imamnya tu manina, anak lapan. Nak kira sila itu gimana status suka jajakan berharian? Ia, ya. uh, akhi, saya katakan dalam hadis Nabi saw disebutkan, Masyallah, mal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamah leila kulliha Yani ini barang siapa yang ikut imam Solat bersama imam Sampai imam itu selesai Maka dia akan mendapatkan pahala solat malam Semalam penuh Nah uh, Lebih baik Antu memilih Memilih kepada Solat yang berokaatkan Sebelas rokaat Karena dalil-dalilnya lebih kuat Dan meskipun memang tidak ada yang membaifkan Hadis yang 23 Atau lebih daripada sebelas rokaat Tidak ada yang membaifkannya Tapi Aqrab ila sunnah Lebih dekat kepada sunnah Yang kita menjelal, menjalankan Sebelas rokaat Mungkin yang antum Tetap mencari masjid-masjid Atau tempat-tempat uh, sholat Yang uh, Berokatkan sebelas rokaat Dan insya Allah itu lebih khusyuk Dan lebih tumaknina Nah Masih di lain telefon kembali kita angkat Assalamualaikum Halo Nah terputus kami persilakan kembali bagi anda yang bertanya di line rentalphone 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Salam. Dari Abunur jadi bening. Silakan bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini masih menyangkut soal sholat tarawih, tetapi ya anak kebetulan di pengurus takmir musola di rumah dan hmm. apa di tenggungan anak jadi selama ini setelah sholat tarawih biasanya ada salawat-salawat begitu -salawat antara sholat di tempat anak tuh dua dua dua dua dan tiga wadir nah pas tadi malam anda coba ubah anda pernah dengar ada ya, di tarawat tanpa tidak ada salawat waktu antara sholat uh, tarawih iya ibu ibu pada protes tak bilangnya wah ini kali begini yang mending sholat di rumah aja lah sepi ini masalahnya gitu iya, ini. nah anda ingin dengar apakah yang sudah anda lakukan itu benar apa mungkin menyimpang anak yang paham setakatnya. Iya, ya, ya. iya. Angkat tanya dulu. Iya. Ah. Biasalah tak. Aiyah kalau oleh Barfi. Ia ni yang pertama. Ia ya. hal-hal yang ditambah-tambah dalam asal salat tarawih seperti salatul tarawih rahimakumullah, salatul jamiah rahimakumullah dan lafadz-lafadz yang lain. Ini, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seperti yang saya katakan tadi ini termasuk perbuatan yang yakni yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW uh, perkataan seperti itu kemudian zikir-zikir yakni uh, ketika rakaat pertama menyebutkan uh, Abu Bakar Umar Siddiq dan sebagainya ini juga tidak pernah ada yang ada di sela-sela salat tarawih adalah kita banyak beristighfar pada Allah membaca istighfar pada Allah subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada yakni dosa-dosa itu yang sunnah. Adapun perbuatan antum sudah benar, yakni antum mencoba mendirikan hujjah kepada mereka. Tetapi lebih baiknya kalau antum yakni sebelum masuk Ramadan, seharusnya antum memberikan satu eh, daurah tentang masalah Ramadan, daurah tentang Ramadan yang benar, Ramadan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ibu-ibu tadi tidak kaget tidak merasa asing, tidak merasa kesepian. Dalam satu pepatah manta'awada alasy' sar ahlu, iaitu orang yang sudah biasa dengan suatu perbuatan, maka dia sudah yakni maka dia sudah menjadi ahlinya gitu. Nah, orang yang biasa dengan selawatan selawatan seperti itu, begitu antum rubah, mereka akan kaget. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Nah, ini kewajibannya Yaani yang antum lakukan pertama kali membekali mereka sebelum masuk Ramadan dengan ilmu sehingga mereka tidak uh, kaget dengan apa yang antum lakukan. Naam. Naam. Masih di lain telepon kembali. Kita angkat 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Ya, eh, ayo, dari Bapak Baitul di Kebayoran Baru. Iya. Mohon maaf Pak, dikecilkan monitornya monitor, atau monitor, radio ini eh, radio monitornya. Ya, silakan Pak ini mau nanya ya, puan saya sebelum mengenal ini, ya, bisual saya dulu memang ahli aktibida. Saya aku sekarang Saya dulu kan memang mengurus masjid, bermasjid hmm. uh, di kantor pusat di Industri, hmm. Perguruan hmm. Pendidikan. Dulu saya memang yang sponsor-sponsor di kita, tapi sekarang setelah saya Uh, dapat, insyaallah uh, dapat ikut juga ya dari termasuk dari radio radio ini. Saya semua, warung ya. semua pada kaji di kantor. Kenapa enggak pernah lagi apa? Tidak uh, ada yang Maulid, tidak pernah ada yang Isra Miraj. Terus, uh, kenapa lagi tidak ada yang uh, baca Yasin Yasin itu tidak pernah ikut lagi. Masa Masa saya bilang karena saya memang sedang saya benar-benar mendapatkan ajaran yang benar, maksud dengan hati nurani saya. Jadi bagaimana untuk me, apa maksudnya untuk Mengenai pasal hal itu terhadap yang saya pernah kerjakan dulu, apakah saya memang berdosap atau tidak dosa atau ya, ya, ya. ya. jadi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama uh, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keimanan antum teras istiqomah. Jaz Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah yang memberi hidayah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yaitu, "Man yahdihi Allahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu untuk menyesatkannya. Wa man dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka." Yakni uh, perbuatan yang dulu pernah dilakukan hendaklah ditinggalkan total. Dan itu salah satu ciri-ciri taubat nasuha, yaitu salah satu syarat ciri-ciri dalam -ciri, salah satu syarat diterimanya taubat adalah al iqlau anil mausiyah, yaitu kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan, perbuatan bid'ah ah itu merupakan maksiat kepada Allah subhanahuwataala. Kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang, yang tidak disyariatkan oleh Allah itu adalah kemaksiatan. Ketika antum berhasil meninggalkannya. Maka itu termasuk wujud taubat yang nasuha insyaAllah ta'ala. Nah, Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang hampir sama. Uh, dari Umur Rabbani, kemudian Bapak Amri dan beberapa pertanyaan yang lainnya Ustaz. Ustaz, ya. uh, bagaimana kehukum bermaaf maafan sebelum memasuki bulan Ramadan didasarkan pada uh, satu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril menjelang Ramadan. Ya Allah, tolong... Abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum uh, memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut yang diantaranya tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua jika masih bersalah atau uh, hingga akhir dari teks yang uh, beredar di masyarakat. Apakah uh, hadis atau pernyataan tersebut uh, sahih Ustaz? Demikian penjelasan. mohon ya. penjelasannya. Ya, tentang masalah sunnah ketika masuknya bulan Ramadan... Uh, yang pertama, saya tidak pernah mendengarkan hadis uh, Malaiqah Jibril alaihissalam tentang masalah yang antum bacakan tadi atau yang penanya tadi tanyakan. Ya ni, wallahu aalam, hadis itu apa sahih atau tidak? Tetapi yang jelas, sunnah ketika ketika kita bertemu dengan Ramadhan, seperti yang diruahkan oleh Al Imam Nasai, Al Imam Nasai dari hadis Abi Hurairah. Semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabus samai akhirul hadis Di sini apabila datang Ramadan Nabi pernah mencontohkan kepada kita yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bisarah kabar gembira dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni memberikan nasihat dan se, sepatutnya bagi umat Islam yang mencontoh Sunnah Nabi SAW hendaklah ketika kita yani mendatangi bulan Ramadhan atau sampai di bulan Ramadhan kita berikan kata-kata yang sama Tahniah, kita berikan ucapan kita berikan ucapan dan doa kepada kaum muslimin yang menjumpai Ramadhan. Adapun yang bermaaf, maaf, ma, bermaaf maafan, yani saya tidak pernah mendapatkan hadis tentang Nabi saw menganjurkan bermaaf maafan ketika datangnya bulan Ramadan. Nah. Yang ada adalah saling memberikan Tahniah, selamat dan doa. Nah, nah kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mohon dikecilkan monitornya, ibu. Ya. ya silakan. Ini Pak saya mau tanya. Masalahnya ini masalah suami saya uh, kerja di PT. Iya. Yeah. Ya, dia sekarang bingung karena uh, sekarang lagi miara janggut. Mm -hmm. uh, jadi peraturan di PT itu nggak ada istilahnya apa pakai janggut. Iya. Yeah. Jadi kita sekarang bingung gimana, Iya. Yeah. Uh, apa mau dipotong? Kalau nggak dipotong kita dikeluarin dikeluarin kalo, itu ya Iya dikeluarin dari PT Nah kalau di pihak uh, maksudnya kalau di cukur ya kita tetap Menyusihi. masih bekerja di situ hmm. sementara kan kita punya anak makan istilahnya kita dari situ gitu Iya yeah, tapi cukup jadi, ibu Nah hmm. jadi gimana jalan keluarnya yeah. iya hmm. Tepat cukup ibu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya. sudah tadi standar. Iya sudah kita jawab tadi mm -mm, dengan yeah. sermata Allah taqwalah masta Apabila tidak ada jalan keluar, maka bertakwalah pada Allah dengan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki. Membuat yeah. kita seperti ini, seperti ini sudah. Mm. Seperti itu. Nah. nah, kemudian kita angkat kembali masih di rental telepon Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nantullah. Dari mana pak? Anas Fauzi dari Jakarta Utara. Silakan Bapak Ah, kemarin ini dengar dari ceramah Ustaz Badru, ah, salat tarawih witirnya itu qablah. Ah, eh ruku. Kemudian nah, ini terapkan qablah ruku tapi dikomplain karena dibilang di Masjid Nabawi, hmm. kok di masjid Masjidil Haram badaruku fitir. Witirnya eh uh, badaruku fitir. Ya, Heeh. Yang benar yang mana ini? Baik, cukup ayah nah. Ya, uh, silahkan, silahkan. saya katakan itu witir apa doa kunut di ya? akhir. Tadi disebutkan witir katanya. Ya mungkin kunut witir mungkin maksudnya. Kunut witir nah, kali. Mm -mm. kunut witir kali ya. Iya, mohon. Iya. Yang ya, memang yang disebutkan oleh Ustaz Badrun bang ada riwayat, ya ada riwayat yang sahih tentang masalah itu dan juga witir setelah yakni setelah rukuk juga ada riwayatnya. Jadi Uh, tidak saling menyalahkan selama iya. berdua punya dalil maka yakni kita ambil yang terkuat. Ya. Nah. Dua-duanya adalah sunnah dari Nabi so SAW alaihi Nah. perlu adanya kelapangan dada biasanya di dalam menghadapi buang, hadapi khilafiyah seperti Hilafiyah. ini. Nah. Kita angkat masih di line telepon berikutnya. Assalamualaikum Halo? Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Ini dari Cengkareng. Mm Heeh, -hmm, masyaallah. Silakan, Bapak. Ya, begini saat saya mau tanya nih. Eh uh, Tanya ini kan Mas Bob, uh, apakah ketinggalan sholat terakhir harus berjumah atau tidak gitu? Hmm, iya. Karena saya pernah dicegol sholat seorang karena nggak berjumah. Mohon penjelasan ibadah. Iya, tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang masalah fikih juga tentang iya, masalah hana. yakni e, mendirikan jamaah setelah selesainya nya jamaah itu ada beberapa pendapat daripada ulama. Tapi saya nukilkan pendapat Syekh Abdul Muhsin al-Abad ketika ditanya tentang masalah tiadadul jama'ah dalam satu masjid. Mengulang-ulangi jama'ah dalam satu masjid. Beliau menjawab apabila masjid itu, yakni masjid yang tidak biasa terjadi solat dua kali. Maka tidak boleh antum mendirikan solat jama'ah yang kedua kali dalamnya. Karena ini merupakan furqah bagi sufu muslimin Bagi barisan dan sof-sof kaum muslimin Kesatuan kaum muslimin Namun apabila itu adalah masjid Yang biasa di sana terjadi Solat dua kali, tiga kali Atau lebih solat jamaah juga Maka tidak apa-apa antum mendirikan Solat jamaah ketika antum masbuk Ketinggalan jamaah yang pertama Kita angkat kembali masih di lain telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Silakan, pak dari mana? Ikhwan ya, dari Abdullah Sya Budi. Masyaallah, silakan Pak Abdullah. Iya, uh, Ustaz, ana mau nanya bagaimana cara mendakwai yang baik dan benar bagi orang-orang beranggapan ah mendingan eh uh, lu enggak usah ngasih gua ilmu deh, soalnya nanti kalau ketahuan ilmu, nanti makin tambah dosa, Maksudnya ah, jadi iya. mendingan enggak enggak mau tahu gitu. Jadi hmm. bagaimana cara nasehatinnya, Ustaz? Jazakallahu ya. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang uh, terima kasih, yakni orang yang seperti ini yang menolak akan ilmu Yani dia memilih hidup di atas kebodohan, ya. Dan ini orang yang seperti ini tentunya orang yang tidak dan belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wataala. Yani antum gambarkan, antum gambarkan dengan gambaran-gambaran yang bisa masuk dalam benak pikiran mereka, akal-akal mereka. Ketika kita mau, contohnya kita mau ke arah Surabaya atau ke arah Gresik atau ke arah kota-kota yang lainnya, kita perlu ilmu. Nah. Bagaimana kalau seandainya kita tidak berilmu, maka kita akan tersesat. Mungkin kita bukan ke Surabaya nyampe nya, tapi ke Pulau Seribu, ya. Nah, yakni orang-orang seperti ini mungkin harus diberikan pendekatan-pendekatan secara akal, secara logika, secara logika. Seperti ada orang bertanya, yakni e, pendekatan logika adalah ketika kita bertanya kepada orang Padang tentang membuat gudeg, tentunya mereka tidak punya ilmu. Tapi ketika kita bertanya kepada orang Jogja cara membuat gudeg, ada ilmunya Nah, orang Padang suruh bikin gudeg, maka tidak tahu hasilnya seperti apa Nah, nah pendekatan hmm. pendapat akal pertinjantung harus didahulukan nah. nah, satu pertanyaan terakhir saja ya, dari Ummu Fida di Cibitung Ustaz, saya mempunyai uang riba dan saya takut terjatuh ke dalam dosa riba Bolehkah uang tersebut saya kasihkan kepada tetangga yang tidak mampu atau yang membutuhkannya, Ustaz? Ya, penggunaan uang riba Uang riba itu adalah uang yang haram Antum ambil dan antum makan uh, Solusinya para ulama telah memberikan solusi Salah satunya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas Dalam fatwanya Fatwa penggunaan uang riba Beliau mengatakan yakni ini uang riba itu Bisa digunakan untuk masalihil mu'minin Seperti contohnya membangun uh, God, uh, tempat uh, Kamar mandi, WC dan sebagainya Hal-hal yang dihinakan Itu seperti itu dan Ya, ini banyak mungkin bisa ditanya kepada Radio Roja, tempat-tempat ya, seperti itu, yang mungkin bisa disalurkan ke sana. Nah, nah cukup Ustaz, waktunya Demikian, ya, uh, sudah selesai, Nam. Ya. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Zatullah Ayatollah, Heran, Ayatollah. atas Ayatollah. waktu dan kesempatannya. Ya. Kita akan memutuskan lain telepon dengan nantung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.